For det gjorde faktisk ikke rigtigt. Men nogen af det, jeg gjorde, og der var O.L. i Sommers, og det var der også for 100 år siden i Paris. Det er gået sådan lidt over i historien, særligt af, på grund af to, der var med. Eric Little og ja, hvad hedder han? Harold Abrahams, som var løbere fra England og Skotland. Og Eric Little var en overbevist kristen. Og da han var på vej på båden, til Frankrig, til Paris, så opdagede han, at 100-meter-finalen, som var hans favoritdisciplin, skulle løbes på en søndag. Og det ville han ikke, fordi det var herrens dag en søndag. Så, så han ringede, han har sagt, det gjorde han ikke, men han sagde, det ville jeg simpelthen ikke, jeg vil ikke være med alligevel. Og, den, og den, den engelske konge og hele den olympiske komite var meget på nakken af ham, for at få ham til at ændre den beslutning, fordi det var jo træls. Men det ville, det ville han simpelthen ikke. Han ville hellere være til grin end han ville løbe på herrens dag. Harold Abrahams derimod var en engelsk jøde, og man siger, at grunden til, at han løb, det var for at bevise, at jøder ikke er nogen underhunde, eller hvad siger man, under mennesker. Historien er blevet kendt særligt, fordi den blev skildret i en film i 1981, der hed Chariots of Fire, og der har Harold Abrahams et citat i den film, eller en replik, som siger rigtig meget om det, vi skal snakke om i dag med frelse. Fordi han sidder lige inden 100 meter finalen, som han jo så skulle løbe, og reflektere. Og øh, han har brugt år på at dygtiggøre sig. Timer på løbebanen, for simpelthen bare at blive klar til det her øjeblik. Og nu er det ved at være, og så siger han sådan her i filmen på oversat til dansk, og nu om en times tid står jeg derude igen. Jeg vil løfte mit blik. Jeg vil se ned ad banen. En meter bred. Med bare 10 sølge sekunder til at retfærdiggøre min eksistens. Men vi har klaret det. Jeg har 10 sekunder til at retfærdiggøre min eksistens, siger han. Jeg har ti sekunder til at vise verden, at jeg er det værd. Hele verden kigger. Jeg har 10 sekunder til at vise, at jeg har det, der skal til. At jeg er okay. Så vil dommen falde, men vi har klaret det. Og på en eller anden måde, er der noget ikonisk over det citat, fordi det er jo ikke anderledes end børneforældre, nogen af jer kan sætte jer ind i det, der er inde og putt børnene og på vej ud, lige reflektere reflekterer eller evaluerer over sig selv og tænker, hvor goden forældre har jeg egentlig været i dag? Var jeg for skrab? Var jeg for eftergivende? Var jeg overhovedet nærværende over for mit barn? Hvordan går det egentlig med det der med at være forælder? Eller hende eller ham, der står foran spejlet på vej ud af døren og tænker, at jeg har den her aften til at bevise, at jeg er god nok eller den studerende, der siger jeg ja til endnu et studiejob, fordi på et tidspunkt kommer der jo en jobsamtale, og jeg bliver nødt til at have noget på mit CV, hvis ikke jeg skal veje, så findes for let. Vi er altid til vurdering. Vi er altid på spil. Vi træder altid ud af døren. Der er altid en stemme, der er altid et blik, når vi træder ud af døren med den her fornemmelse af, vil jeg blive vejet og fundet for let? Vil, jeg, vil de andre synes jeg er okay? De vil udsige deres dom, og vi er klaret det. Det er det, frelse handler om, faktisk. Det er, og det er den akt, som Henriette sagde, vi er nået til vores gennemgang af Bibelens store fortælling. Den store fortælling i Bibelen, som former vores identitet, som giver sådan en fornemmelse af, hvem er det egentlig, jeg er, når jeg kigger på mig selv? Hvad er det egentlig, mit liv handler om? Hvorfor er det egentlig, jeg går på arbejde eller på studie? Hvordan skal jeg tænke om mig selv? Og det er det, vi er ved at prøve at få fat i, fordi vi er dem, der prøver på at følge Jesus her i år 2024. Og jeg vil gerne, at vi skal vide, hvem vi er. Vi skal stå robust. Vi skal ikke være lette og vælte omkuld. Vi skal vide, hvad det egentlig er, vi står med i hænderne for at finde ud af, er det håb? Er det gode nyheder for den verden, vi er i? Eller er det bare lidt ligegyldige gamle historier? Så derfor... Og forsøger vi at grave ind og få fat i principperne. Hvad er, det? Hvad er det, Bibelen siger om os? Og er det godt? Og vi har snakket om de første tre, som Henrietta sagde, at vi er skabt, at vi er faldet, at vi er kaldet. Og i dag skal vi snakke om den fjerde, nemlig at vi er fraldst. Og det er jo det, vi snakker om før. Det her med fraldst. Og jeg havde de her eksempler lige før, om øh, at vi hele tiden er vurderet, at vi hele tiden er afventer en dom. Er det ikke meget nutidige eksempler? Handler frelse og fortabelse i Bibelen? Handler det ikke meget om evigheden? Altså på et tidspunkt er der noget med dom og synd og fortabelse og evigt liv? Hvorfor så de her hverdagseksempler? Det er fordi, jeg tror, der er en rigtig stor sammenhæng mellem det, vi oplever i dag og det, som sker på den anden side af døden. Men efter som de fleste af os lever lidt mere i nutiden lige nu, og ikke tænker så meget på døden, så tror jeg, at vi får bedre fat i det, hvis vi fornemmer, hvad er det egentlig, der er på spil i mit liv i dag? Og der er en meget nær sammenhæng til det evige liv. Så derfor så starter vi der. For jeg tror, at de fleste af os kender til det her med fornemmelsen af, der venter en dom. Vi tænker måske ikke så meget om det, når vi dør, men vi tænker om det, når vi går ud af døren. Der venter en dom, når jeg skal møde de mennesker. Der venter et dom i de andres blikke. Der venter en dom i min egen indre stemme. Der er noget, som jeg synes, jeg burde klare, og måske, eller måske, så lever jeg ikke op til det. Og frelse er derimod at være sat fri fra den dom. At slippe for at have den her evige vurdering, evige frygt for ikke at være god nok, ikke at have det, der skal til. Og det er, der, det er midt i den spænding, at det gamle testamente slutter. Og vi har jo sagt fat i Bibelens store historie, så vi bliver nødt til at kigge bare at blive en udsend, vi bliver nødt til at ind i Bibelens store fortælling for at finde ud af, hvad er det, den fortæller. Og hvis I har været her til de sidste Gudstjenester, så husker I måske for det første, nu tror jeg, det er tredje gang, vi gentager det, for jeg har sagt, og jeg har sagt, nu siger jeg det gang til, for det første, at vi er skabt. Det er det første princip, der er at sige om os. Vi er ikke en tilfældighed opstået ud af tilfældighed. Nej, Bibelens fortælling er, at vi er skabt. Og vi er, kan man sige, Bibelen fortæller, at vi er en frugt af den treenige Gud, faderen og sønnen og heligåndens kærlighed, ligesom et barn er frugten af sin forældres kærlighed. Og det princip er, er i det hele taget bare fuldstændig sindssygt, fordi oprindelsen til hele det her skaberværket er i Bibelens fortælling alt andet end kold teori eller tilfældigheder, men det er lige så varmt som et ægteskab. Og hele vores skaberværk, naturen, mennesker osv., kommer ud af den varme, ud af den kærlighed. Det er grundlaget, det er det, vi er ud af. Og det giver os en enorm samhørighed med det guddommelige, med hinanden og med skaberværket. Så vi er skabt, og vi er skabt i Guds billede. Det vil sige, at vi er skabt med en opgave til at tage vare på det her skaberværk, nyde det, for det til at vokse, få det til at blomstre, få mennesker til at blomstre og trives. Og det betyder, at der er en mening med vores liv, der er et formål med vores liv, der er noget, vi kan, vi kan træde ind i. Vi er skabt som kreative medskabere og medarbejdere, til at få hele skaberværket til at trives og blomstre. Men fortællingen i Bibelen er også, at vi træder ud af den takt med skaberværket. At vi lytter til Guds modstander, og så stopper vi med at leve i takt med det, Gud har skabt. Og i stedet for, så bytter vi sådan set om, kan man sige. I stedet for, at vi er her for at tjene skaberværket og få det til at blomstre, så bytter vi om, så vi tænker, at skaberværket er her for at tjene mig, så jeg kan nyde mit liv. Og inden man sådan øh, begynder at afskrive det her som antikverede gamle historier, så overvej lige, hvor god en beskrivelse det er på den verden, vi lever i i dag. Vi hører om krisehistorier i massevis. Vi hører om et klima, der lider. Vi hører om en dyreverden der lider. Vi hører om mennesker i en tredje verden, der lider. Vi hører om folk i krisesituationer, der lider. Hvorfor? Jo alt sammen, fordi der sidder nogen og siger, at jeg vil gerne have mere til mig selv, og det må så koste noget for nogle andre. Det er så lige meget. Og en triste del af historien er, at alt for tit så er det også der sidder og siger, at jeg vil gerne have mere til mig selv. Så koster det noget for verden, for klimaet eller for nogle andre mennesker sindssygt god beskrivelse af vores verden i dag. Og det er det, Bibelen siger. Vi er jo skabt til at leve i takt, for det til at blomstre. Det var vores opgave. Men hvor er vi der til det? Så Bibelens påstand er, at vi er gået fra at være medarbejdere til at blive modarbejdere. Men det gode er, at Gud har så ikke opgivet historien med mennesket nu. Det er tredjagt i Bibelen, som vi snakker om. Sidste Guds tjeneste. Gud han kalder folk tilbage og siger, hey, hey, hey, hey, hey, hey. kom lige tilbage. Kom tilbage ind i min velsignelse, hvor I lever af min omsorg og godhed, og kom tilbage ind i takten, hvor I begynder at tage af det skaberværk, og tage jer af hinanden og være god ved hinanden. Igen og igen, der lyder det sådan her i det gamle testament, det er sådan cirka Gud, der siger, hvis I holder mine bud, som jeg i dag har befalet, skal I være mit folk, og jeg vil være jeres Gud. Og inden I tænker, at oh, det er mega negativt, det her med bud, så det er det slet ikke negativt her, fordi det betyder bare, hvis I træder ind i det, som I var skabt til, det som jeg havde skabt alt det her til, så skal I trives. Det er positivt. Igen og igen siger Gud det. Og nu bare for, fordi jeg er flink, så får I lidt et lynresumé af resten af det gamle testament. som er sådan godt og vel 800 sider. Det får I lige her på én sætning. Det er en lang historie om mennesket, der prøver på at tage sig sammen og klare det rigtig godt, og ikke lykkes med det. Værsgo, det var 800 sider på en sætning. Og igen, inden I afskriver det som gamle fabler, så prøv lige at lægge mærke til, hvor god en beskrivelse det er, fordi sådan er vi mennesker. Vi får at vide, hvad der er det rigtige at gøre, så går vi ud og gør noget andet. Det er sådan, vi forholder os til slankekur, det er sådan, vi forholder os til rigtig mange ting. Og det er Bibelen i hele det gamle testamente. Og det gamle testamente slutter faktisk der. Gud har fortalt folk, hvad er de I kaldet til? Hvordan er de I kan leve under min velsignelse? Og øh, det gjorde de så ikke. Og så er der 400 års tavshed. 400 års tavshed. Dem af os, der har læst Bibelen mange gange, vi tænker, ja, det er fint. 400 års tavshed. Vi skal lige have fat i det. Der er 400 år, hvor historien står sådan her, og vipper, hvor man tænker, oh, oh, hvad kommer Gud til at gøre med de der mennesker, som egentlig godt havde fået at vide, hvad de skulle, og at de skulle leve under hans velsignelse og værdsvelsignelse, men ikke rigtig lykkes med det. Hvad kommer han til at gøre? Og det hele står og diger, og vi ved det ikke. 400 år stavset. Hvordan handler Gud med mennesker, som var skabt til at være medarbejdere på hans skaberværk, men konsekvent er medarbejdere? Hvordan lyder hans dom? Og der begynder det nye testamente, og det begynder med Matteus evangelie, og det begynder sådan her. Slægtsbog for Jesus Kristus, Davids søn, Abrahams søn. Abraham blev far til Isak, Isak til Jakob, Jakob til Judah og hans brødre. Judah blev med Tamar og far til Peres. Der blev... Hvorfor begynder det nye testamente så kedeligt? Vi har lige haft den her cliffhanger 400 års tavshed. Hvorfor begynder det så så kedeligt? Jo, så gør det jo lige præcis, fordi Gud han vil sige her. Jeg er ikke færdig med min historie. Vi griber lige tilbage på den anden side af de 400 år. Til historien om Abraham, der blev kaldet. Til historien om Adam og Eva. Til historien om, hvordan Gud han vil velsigne mennesker og skabe et samfund i harmoni og i trivsel og i takt. Dem, der snakker om, at det gamle som det er ikke så relevant for os kristne. De har simpelthen ikke gjort deres arbejde godt nok. For bare i den her lille bitte overledning fra det ene til det andet, der ligger der et kæmpe evangelium. Kæmpe gode nyheder. Lige præcis om, hvordan handler Gud med mennesker, der godt ved, hvad de skal, men ikke formår at gøre det. Han handler med tålmodighed. Han handler med en ny mulighed. En ny begyndelse. Bare i, i den pause ligger hele Guds væsen og gode nyheder gemt fuldstændig vildt. Men det begynder meget anderledes, eller det ser meget anderledes ud end det gamle testamente, for det begynder med et lille barn, og vi hører forskellige mystiske ting om engle og hyrder og gamle profeter, der taler om det her lille barn på en måde, som om han måske lidt er Guds selv, og da barnet bliver voksen, så stiller han sig på et offentligt sted og råber, tiden er inde, Guds livet er kommet nær, omvendt jer og tro på evangeliet. Tiden er inde, det er meget dramatisk. Det er sådan, som I, nu er det nu. Det er altså det er nu, hele verdenshistorien har bygget op til. Nu er det nu. Det er meget dramatisk. Det er en proklamation om, at nu sker der noget absolut nyt i den her verden, som aldrig nogensinde er sket før. Noget nyt er på spil. Der, der, der, der er nye muligheder, der ligger her. Og der har været den her linje op igennem det gamle testamente. Den har vi ikke brugt, brugt så meget tid på. Den kunne vi have brugt et helt år på. Men en anden linje, som er, at det er som om Gud, han ved godt. At mennesket kommer ikke rigtig til at lykkes med det der med at få at vide, hvad der er det rigtige at gøre, og så faktisk udføre det. Så og tiden der er der en anden linje om, at på et tidspunkt, så vil Gud involvere sig i mennesket og i verdens historie på en ny måde. Han vil selv træde ind i det, og på en eller anden måde selv tage hånd om det. Så da Jesus begynder sin tjeneste med det her med, tiden er inde, nu er det nu. Så det er det den linje, der når sin, sit klimaks. Okay, nu sker der noget vildt. Gud selv træder ind i den verden, han har skabt. Ind til de mennesker, som slet ikke formåede at holde ud på det, de skulle holde ud på. Så mennesket kunne ikke selv, men nu rykker Gud ind i stedet for. Og folk kan mærke det. De flokke somkring Jesus, de vil gerne være med i det her nye det her dramatiske, det der sker nu, nogen af dem øh, har der taget svær med, fordi de tænker, så er det nu, nu skal ondskaben smadre os, jeg er klar til at gå med, jeg har mit svær. De elsker at se, når Jesus driver dæmoner ud, eller helbreder syge, eller sætter øh, uærlige magthaver på spil. De synes, det er fedt, det her. Øh, så de vil gerne hjælpe til at følge den her nye konge og hans rige. Men lige da han er på vej op på tronen, og, og over, hvad hedder det, opbakningen, er fuldstændig massiv, så drejer han til højre i stedet for der, hvor tronen stod her, og så drejer han så til højre og går ud og bliver taget til fange af dem, som egentlig virkede til at være de forkerte, the bad guys, tager ham til fange, og de pisker ham, de ydmyger ham, og de slår ham ihjel. Og menneskemængden står og kigger på det, og jeg er skuffet. Og hans allerbedste venner, som har været helt tæt på ham, er skuffet. Fordi, gudsrig er kommet der, råbte han. undskabens herrer, skal dø, det er slut, råbte han. Det er en ny tid, det er et nyt rige, råbte han. Men nu er det ham, der er død, og nu er det ham, der hænger ganske tavs på et kors. Sikkert dog et rige, sikkert dog en konge. Hvad bliver der af det nye rige? Og nu laver vi lige sådan en meta-kommentar på det her 2000 år senere. Hvordan kan den historie blive den historie, som forvandlede verdenshistorien? Historien om, en mand, der kommer og siger, nu, nu, nu! Og dør efter 33 år. Hvordan kan den historie forvandle verdenshistorien? Og det kan den, fordi at det er en helt ny historie om lige præcis dom og frelse. Dommen, bare lige for at det en gang til, hvad er det? Jo, det er de der øjne, der lurer på mig, den der stemme, der hviler på mig, vurderingen af, om jeg nu er god nok, om jeg nu har gjort det godt nok. Den der lille stemme, som altid kommer med nye beskyldninger, nye bekymringer. Det kan være andre menneskers stemme, det har taget form af. Det kan være Guds stemme med rette, som vi så. Fordi i forhold til det, som han har skabt os til, så er der ikke nogen af os, der lever op til det. Det er langt fra godt nok. Vi har så forsøgt over mange år at komme af med Guds stemme. Vi har faktisk også forsøgt at komme af med de andres stemme. Vi har i, i de sidste, det ved jeg ikke, 50, måske mere år, gjort alt, hvad vi kan for at sige alle andres holdning til, hvem jeg er og hvad jeg skal. Dem lukker vi ude. Alle normer for, hvad der er rigtigt og forkert, og hvad der er det gode valg osv. Det afskriver vi. Nu må jeg gøre, hvad jeg har lyst til, så længe, jeg, så længe det gør mig glad. Så den eneste stemme, der er tilbage, der gælder, det er mig. Eller som, jeg tror, jeg har citeret det mange gange, Christian Hjortkær, højskoleforstanderen, der skrev der et lille bog om ungdomskulturen, utilstrækkeligt, han beskriver det på den her måde. Vi har afskaffet alle dommer. Tilbage er der kun én, nemlig mig selv. Til lykke, siger han. Fordi hvordan er det at have sig selv som dommer? Det tror jeg, de fleste af os godt ved. Det er ikke nogen nåde i dommer. Så det med andre ord ikke lykkedes os at afskaffe dommen. Dommen er der stadig. Øjnene er der stadig. Stemmen er der stadig frygter det hele tiden på et tidspunkt, så falder den her dom over mit liv, og den bliver hård. Men hvad er kirkens opgave? Burde vi så ikke bare arbejde endnu hårdere på at afskaffe dommen? Fortælle, bare roligt Gud, han elsker dig. Kom her i dag, fordi det her, kan du, her kan du sætte ned, fordi du skal have hvid Gud, han elsker dig. Bare roligt. Det er ikke så slemt, som du godt tror. Burde det ikke være kirkens opgave? minder os om en god Gud, der elsker alle. Nej. Og det siger jeg ikke engang selv. Det, nu skal jeg igen citere ham, Christian Jordker, højskoleforstanderen, fordi han ser det på en sindssygt spændende og udfordrende måde i en artikel i Christi Dagblad, jeg tror jeg, det var for nylig. For han siger, at det er enormt vigtigt, at vi ikke forsøger at afskaffe dommen. Hvis vi er for hurtigt til bare at affeje, at vi har gjort noget forkert, og glæde det ud og sagt, at ja, ja, det er ikke så slemt, som du tror, Gud han elsker alle, så begår vi faktisk øh, en fejltagelse, fordi så sidder man tilbage med den her fornemmelse. men så kender Gud mig slet ikke. Altså, så har han slet ikke set, hvor galt det egentlig er herinde i mig. Så har han bare set min facade, ligesom alle de andre, mit store smil, og det går jo godt. Så har han faktisk ikke set, hvad det er, hvis han bare siger, ja, ja. Så, har han, så er jeg ikke blevet set af Gud. Fordi hvis han vidste, hvordan det i virkeligheden er, så ville han ikke sige sådan. Og så er der ikke nogen frihed. Så er der ikke nogen frelse så er jeg stadigvæk fanget i min ensomhed og min skyld og min skam og min frygt for, at folk skulle opdage, hvordan det egentlig står til. Hvis vi afskaffer dommen, så er der ikke nogen frihed. Så er der ikke nogen frelse længere. Jeg mener, siger Christian Hjortkær, jeg mener, det er helt afgørende for os som mennesker, at der kommer en rettergang, hvor der fælles dom. Der er en dom. Der skal være en dom. Der er nogen, der må åbne bøgerne. Der er nogen, der må kigge derind, hvor jeg allerhelst er fri for, at nogen som helst kigger. For så bliver jeg ikke fri. Det er ligesom dengang, man var lille. Og øh, endelig efter flere dage med trykket stemning, så bliver det opdaget, at det var mig, der knuste den der vase. Og der kommer sådan en underlig frihed. For nu behøver jeg ikke længere at gå og gemme og skjule. Så de gode nyheder, og det er mærkeligt det her, men de gode nyheder i beretningen om Jesus er, at der er en dom. At der fælles en dom. Men at den dom ikke rammer mig. Den rammer ham, som hænger på korset. og derfor, han drejede af. Det gode nyheder er også, at Gud har faktisk set dybden i mit mørke. Fordi han har set alt i mig. Hvordan ved vi det? Jo, igen kan man kigge på korset. Fordi når vi ser på korset og manden, som hænger der og lider der, så ser vi, at konsekvenserne af mit, hvad skal vi sige, halvhjertet forsøg på at leve et godt liv, de er lige præcis så brutale, som jeg frygter. Det er forkastelse. Det er afvisning af mennesker. Det er offentlig udskamning. Alt det, jeg går frygter, når jeg frygter for, at folk skal opdage, hvem jeg er. Det er bare ikke mig, det rammer. Gud vælger at lade konsekvenserne af mit syndige liv ramme ham i stedet for. De vil knuse mig. Sådan føles det. Men i stedet for så lader ham dem knuse sig selv. Så sandheden er fremme. Alt er afsløret. Retten er sat. Dommen falder men den rammer ikke mig. Ja, det var ikke mig, den ramte. Jeg var fri. Den rammer ham selv, fordi han elsker dig og mig højere, end han elsker sit eget liv. Han får dommen. Jeg går fri. Kan vi forstå det? Nej, måske ikke rigtigt. Måske sådan lige glemt. Jeg tror, det er derfor, at kristne i årtusinder sådan dagligt har sat sig ned med et kors og mediteret over. Hvad betyder det egentlig? Alt er afsløret. Jeg er fuldstændig gennemskudet. Der er ikke noget, der er, er skjult længere. Og der falder en dom, fordi den her verden er retfærdig. Men jeg fik lov til at gå fri. På grund af kærlighed. Det kan man altså vende rigtig, rigtig, rigtig mange gange inde i sit hoved. Og stadig bare prøve sådan at forstå, hvad er det for noget? Hvad er det for noget? Det er derfor, vi synger det der omklæde. Kun igennem noget. Kun igennem noget. Det er en helt, helt, helt ny fortælling om dom og om frelse. Det er et vurderingssystem, som er helt anderledes end det, vi kender. Jeg er ikke vurderet på min sidste performance. Jeg er ikke min egen lykkesmed. What goes around does not come around. Find selv på flere. Alt det, der handler om, at du får, hvad du fortjener. Nej, det gør jeg så faktisk ikke alligevel. Så det er en invitation til at træde ud af min ejendom og træde ind under Guds dom. Og det er en god nyhed. Den invitation til at træde ud af den evige kamp for at skulle være god nok til at bevise min eksistensberettigelse, til at bevise, at jeg har det, der skal til, og så træde ind under ham, som kender sandheden om mig og er nådig. Langt mere nådig, end jeg nogensinde kan være over for mig selv. Så, det, for så videre, det er en invitation til opgivelse. Det er en invitation til at opgive at forsøge på at klare det godt nok og være perfekt. Og bare indrømme, ja, jeg er virkelig en elendig sønder. Som kong David i det gamle testamente skriver på et tidspunkt sådan her, Gud vær mig nådig i din godhed. Udslet mine overtrædelser i din store barmhjertighed. Vask mig fuldstændig ren for skyld. Rens mig for synd. For jeg kender min Overtrædelser. Og min skyld har jeg altid for øje. Jeg ved godt, hvor slemt det er. Det gør du også. Tak fordi, at du ser det og er nådig. Eller tolleren i en af Jesu lignelse, som beder den her, Gud være mig arme søn og nådig. Det er et ærligt sted. Eller Paulus, som i Romerbrevet kapitel 7 siger det på en utrolig farverig og god måde. Han siger sådan her, Jeg elendige menneske, hvem skal fri mig fra dette dødsens læme?" Men Gud skal takke ved Jesus Kristus, for Herre. Åh, hvem kan fri mig fra, at det altid er sådan her med mit liv? at ja, det kan Jesus. Så det er en ærlig bøn i opgivelse og overgivelse til Guds dom. Det er en invitation til at skifte min egen dom ud med Guds dom. Til en dom, der er blevet afsagt. Det er også en kæmpe forskel. Vi går ikke og venter på, at dommen skal falde. Vi går ikke og venter på den her vurdering af, på et eller andet tidspunkt, så bliver det opdaget, der skal jeg stå til regnskab. Nej, dommen er afsagt. Jeg er blevet vejet, og jeg er for så vidt fundet for let, og alligevel er jeg fri, og jeg er elsket. Så frelse er fra noget. Det er frelse fra at skulle bære konsekvenserne af det liv, som jeg alligevel ikke formår og leve perfekt. Så frelse er er væk fra noget. Men frelsen er faktisk også til noget. Fordi frelsen er til at begynde at bruge den her nyfundne, nyvundende frihed til at leve for gudsrig i stedet for. Og der er en kæmpe forskel. Der er en kæmpe forskel. Det gør noget helt nyt ved mig, når jeg går på arbejde for eksempel. Eller mit ægteskab. Eller mit studie. Fordi først så var det måske noget, som på en eller anden måde skulle, det skulle, det skulle hvad hedder sådan noget, bygge mig op i min fornemmelse af kamp for, at jeg er god nok for at vise, at jeg dur til noget, jeg kan noget. Jeg skal ikke oversees, jeg skal, jeg skal shine. Du skal give mig noget. Og nu kan man sige, at jeg har allerede fået noget, så nu kan jeg være her for at tjene de andre, for at hjælpe de andre, for at få de andre til at blomstre. Jeg har fået det, jeg skal have. Tænk, hvis kirken er et fællesskab, hvor vi ikke bare kommer for at sige, hvad kan jeg få ud af det? Eller for at have det syn på hinanden, eller at det skal give mig et eller andet. Tænk, hvis det er et sted, hvor vi får lov til at opleve, at her kan jeg få lov til at bare smide det hele som det er og sige, tak fordi jeg ikke blev vurderet på det, jeg har gjort den sidste uge, eller på det, jeg slet ikke formåede at gøre. Tak fordi jeg kan være fuldstændig ærlig. Og så kan vi møde hinanden på den måde. Tænk et fællesskab, det kunne være at komme ind i, når du kommer fra en arbejdsuge, hvor du har haft paraderne helt heroppe. Fordi det skal bare fungere. Og så kommer du ind og finder ud af, at jeg kan flot at bare sige, oh, det var ikke det, jeg blev vurderet på alligevel. Jeg var god nok allerede. Allerede fra starten. Det er frihed. Det er frelse. Og der er frelse virkelig en god ting. Det er ikke særlig god ting, som Henriette sagde, hvis man siger, oh, han har godt nok frelst ham der. Men freltag altså handler jo netop ikke om at sige, om jeg er bedre end andre. Fregltag altså handler netop om at sige, nej, jeg ja, er den elendigste, af dem alle sammen. Men alligevel er jeg fri. Lad os slutte med at rejse os op og bede sammen. Gud, tak fordi vi får lov til at leve i den her fortælling. At vi er skabt i din kærlighed. Vi er skabt til din kærlighed. Og vi ikke vurderet på vores gerninger. Gud, tak for, at der er en dom. Tak fordi du kigger på os, og du kender det hele. Tak fordi vi ikke behøver at forstille os eller lade os som om. Men tak også, fordi du er nådig. Tak, fordi du tog konsekvenserne af det liv, vi ikke formår at leve. Og jeg vil bede for dem af jer, som virkelig er dem af os, der virkelig kender til at have den her frygten for dom hvilende på os. Vores dom, Andres dom. Som måske har svært ved at komme ud af døren, fordi man tænker, åh oh, nej. Jeg synes, jeg beder om, at vi må få lov til at udskifte de andres blikke med dit blik. Vi beder faktisk, om vi må få lov til at udskifte vores eget blik på os selv med dit blik på os. For du er nødig, Du er kærlig. Og der er frihed hos dig. Hjælp os ud af vores ejendom. Hjælp os over i din dom. Og Gud, jeg beder om, at når vi møder hinanden, så må det ikke være med blikke og frygt for dom. Så må det være på det basis, at vi ved, at hos dig er vi fuldstændig kendt og fuldstændig elsket. Amen.